Pista 5 Mama, într-o zi, când aveam dexterități, m-a dus la cauciucul să văd munca unui schimb. M-a plimbat prin toată fabrica. Țin minte niște oameni negri ca niște draci, luptându-se cu niște furci negre pe care se opinteau să le înfigă în ceva. Căldura curentul negreala. Mama nu mi-a spus niciodată de ce mă dusese acolo. Am înțeles din vizita aceea un lucru mult mai important decât părea la prima vedere. Am înțeles de ce cât lumea și pământul a cei care n-au îi vor urâ mereu pe cei care au. Și de ce acei care muncesc cu mâinile vor avea totdeauna o bănuală în sufletul lor în privința celor care muncesc cu mintea? Nu era vorba numai de efortul fizic, era vorba de certitudinea pe care o dă lucrul ieșit din mâna omului și de incertitudinea pe care o simți în fața lucrului ieșit din mintea lui. Ce iese din mâna omului se măsoară, se cântărește. E bun sau nu e bun, dar ce iese din mintea lui? Cine este judecătorul suprem imparțial care să judece lucrul ieșit din mintea omului și care să-l încredințeze pe cel care muncește cu mâinile că lucrul acela al minții e bun, nu numai fiindcă așa îi se pare judecătorului, ci fiindcă el este bun în mod absolut? Cine să-l încredințeze pe cel care își măsoară priceperea cu metrul și cu balanța că ceva ce nu se poate măsura astfel e bun? Un șurub e bun sau nu e bun? El nu poate sterni controverse, dar cu ce să-l convingi pe cel care muncește cu brațele că un lucru venit din... Stricta sfera a minții e bun sau nu, când acel lucru stârnește atâtea controverse, pe cine să crede omul acela? Pe cei cu rambi sau pe cei cu hula? Și lui îi spune inima ceva când citește, când vede, când aude lucrurile ieșite din complicatele tipare ale minții, dar se sfiește să strige sus și tare ce crede. Se teme să nu-i spună va. ce știi tu? Și spune el însuși, ce știi tu? Începeam să mă împac cu gândul că între oameni nu e numai iubire. Antoaneta, prietena mea din clasa întâi, Antoaneta, care nu s-ar mai fi deslipit de mine, nu-mi strigase. Hoațo, mi-ai furat geografia. Așa mă cunoștea ea pe mine? Cum putuse ea să creadă? Așa ceva despre mine. O săptămână am dus-o într-un plâns. Nu te amărâ, fetița mamei. Ai să auzi atâtea în lumea asta, atâtea, pe nedrept, asta e doar începutul, mă liniștea mama. Zadarnic a încercat Antoaneta să se împace cu mine, zadarnic m-am cu păpușile ei, cu mingiile ei, cu bilele ei, îmi ieșise de la inimă într-atât încât, deși am fost 21 de ani colege, habar nu aveam de existența ei și nu fiindcă aș fi făcut pe indiferenta, ci fiindcă, din ziua când îmi strigase huațo, pentru mine Antoaneta murise. Nu-i purtam nicio pică, ne salutam, schimbam câteva cuvinte neutre ca între oameni care se văd zilnic, dar pentru mine din ea nu rămăsese nici umbra Antoanetei pe care îi iubisem. Plânsesem atunci, nu umilirea mea, nu imposibilitatea mea de a-mi demonstra nevinovăția, cum să dovedești ceva ce n-ai făcut. Plânsesem moartea unei prietenii. Îmi dau seama că din acea întâmplare de acum 29 de ani, se trage rezerva mea față de oameni. Dacă ar fi fost numai acea întâmplare, poate că s-ar fi estompat și încet, încet aș fi început să o consider ca pe ceva ieșit din comun care, deși mă zdruncinase, putea fi dat uitării. Dar mereu se adăuga altceva care mărea nedumerirea și bănuiala. Într-o zi am zbârcit-o la un aspect imperfectiv la rusă. Într-un glas, niura și șura, gemenele dulgheru au spus corect ceea ce eu greșisem. Cum multe reacții sunt tip profesoara de rusă zisese la fel ca cea de franceză altădată, dată, ele, cum știu și tu nu știi, hangan. iar eu, imitând-o pe colega mea care intervenise în folosul niurei la ora de franceză, am zis, ele au avut guvernantă. Profesoara s-a schimbat la față, niura s-a roșit și a protestat. N-am avut guvernantă. În pauză, profesoara de rusă, care ne era și dirigintă, m-a chemat și m-a moralizat. Mi-au rămas în minte doar bastion al păcii, cel mai înaintat din lume, iar tu... Cu mine nu mai știu ce era, pe lângă imperfectivul unui verb pe care loi ține minte câte zile avea, Ziua aceea m-am învățat că era bine să nu răspund decât la lecții. Nu i-am spus nimic mamei. De ce s o mai indispun și pe ea, dacă nu chiar s o sperii? Avea și așa destule necazuri pe cap, mai ales de când pe Taica și pe Maica îi dusese în bărăgan, își făcuseră cum putuseră cu mâinile lor o daie din chirpici. Mama toată ziua bătea drumul poștei ca să le trimită câte o litră de zahăr economisită de pe cartelele noastre, câte un kil de marmeladă, de 5, bătea toată ziua la mașină, la fabrică că și acasă făcea mărțișoare, felicitări, flori de mătase, gătea, spăla, spărgea lemne, le căra la noi în mansardă, îi mai ajutau nenea Matei, eu, Tudor, Mihai, pe nenea Dai și pe Marina nu-i lăsa. Daniele, un chirurg n-are voie să-și mâinile, iar ție, Marino, ți-o ajunge cât ai de făcut pentru ai tăi, plus spitalul, plus naveta, ce să-i mai fi spus ei? Într-o zi ne-a întrebat diriginta cum ne petreceam duminica. Mi-aduc aminte ce a răspuns Georgica Suru, singura fată de muncitor din clasa noastră. Mă duc la alde butun, Pantilimon și săpăm grădina că ei n-au vrut să se mute cu noi la bloc în centru. Și mi-aduc aminte ce au răspuns niura și cușura dulgherițele, fetele tovarășului Nicolae Dulgheru, profesor la filozofie. Noi, Duminica, răspundiem la Gazieta de Pierietie. Noi, cu gurile căscate că nu înțelegeam nici pic, nici diriginta, nici ea nu înțelegea. Părinții Dulgheru țineau o gazetă de perete în care criticau copiii. Pe cele două gemene și pe fratele lor mai mare, Leonea, aceștia, la rândul lor, țineau și ei o gazetă de perete în care răspundeau. Și ce scrieți vrea acolo?" le-a întrebat surul Georgica. Ne facem autocritica și ne riemușcăm!" au răspuns Niura și Cușura, într-un glas. Toată lumea a râs, afară de mine. Nu mă ținusem să nu râd. Nu-mi venise deloc să râd. Ce devreme mi-a pierit mie cheful de râs?" Râd foarte rar, râd greu. Nu sunt un temperament depresiv, și nici posacă nu sunt, dar foarte rar îmi vine să râd. Am plâns mult în viață, numai pe ascuns. Nu sunt o ființă ascunsă, dar nici expansivă nu sunt misantropă. Dar nici nu iubesc oamenii cu frenezie și sufletul nu mi-l pun pe masă în fața nimănui. Sunt convinsă de necesitatea comunicării între oameni ca de o etică obligatorie. Respect oamenii și mi-e milă de ei și nu preget să-i ajut. Îi respect, îi ajut, dar nu mă pot împiedica să nu-i judec. Sunt generoasă. E în firea mea și am și învățat generozitatea de la mama. În lumea asta ai să găsești totdeauna pe unul mai sărac și mai necăjit decât tine. Să-i dai totdeauna, să nu spui. Și eu sunt. Sunt sărac și eu sunt necăjit. Dau din ce am și din ce știu două gânduri să nu te părăsească niciodată. Acela de a-ți îmbogăți mintea și sufletul și gândul că suntem trecători în lume. Mementomori nu era un adagiu al tristeții, nici al resemnării, ci un semnal de alarmă care voia să te țină într-o permanentă stare de veche. Bagă de seamă ce faci cu viața, că nu e veșnică. Mama zâmbea când spunea cuvintele astea, cu zâmbetul ei de o altă resemnare. cuța mea dragă, nu te-am văzut niciodată stând picior peste picior sau ținându-ți mâinile în rarele clipe de răgaz, altfel decât așezate cu minți una peste alta în poală, fiindcă așa stau de cu sărancele noastre, într-o atitudine hieratică, în așteptarea ungerii pentru împărăția Supremei bune Bunecuvințe. Aș vrea să se termine totul aici, să nu mai fie și o lume de apoi. Dacă totuși este o lume de apoi și eu cred că este, mă mângâi cu gândul că am să mă mai întâlnesc cu cei care mi-au fost dragi. Așa spuneai tu, mamă. Dacă aș vrea o lume de-apoi în care eu nu cred, aș vrea o ca să te întâlnesc pe tine, pe tata pe care nu l-am cunoscut, pe Dina, pe doamna dr. Florica, Vărbănescu, pe maica și pe taica, pe maica Ana, pe Coana Mare, pe dumneavoastră, domnule dr. Nini Naiculescu. Ce mulți v-ați făcut? Aproape că sunteți mai mulți voi cei de acolo decât cei pe care mi-e drag să-i întâlnesc aici, în lumea cu luminile. Când vine câte o zi mare, când vrând nevrând îți faci bilanțul, vezi cât de mulți au plecat din viața ta, unii s-au dus, s-au mutat de la noi, pe alții i-am dat noi afară din viața noastră. La cei din tâi te gândești cu părere de rău, dar și cu împăcare, ca în fața inexorabilului, la ceilalți cu amărăciune că n-au știut să-și păstreze locul în inima cui primise. Se răresc rândurile prietenilor mei, multora le duc flori și le aprind lumânări, în fața multor nume ale celor care trăiesc, trebuie să spun, fostul meu prieten. Parcă și aerul se rărefiază în jurul meu, încep să mă apropii de imponderabilitate. Cred că a fost ultima noastră conversație, domnule doctor Nini Naiculescu. Știam că sunteți bolnav, dar n-am bănuit că hotărâseți. Mâine se împlinește un an de când ați plecat cu bună știință. Erați singurul om căruia i-am vorbit despre Pavel. Pentru prima oară, atunci, pe o plajă a Mării negre am înțeles că oricât de pudic ar fi un om, odată în viață, măcar odată trebuie să-și descarce sufletul în fața cuiva. Atunci l-am înțeles pe nenea Daniel, pe nenea Dai al meu, model de pudoare. Am înțeles de ce se simte nevoia unui confident și de ce, după ce a murit mama, confidenta lui de o viață, m-a ales pe mine confident. Toate legendele au un tâlc. Atunci, la țărmul Mării, l-am înțeles pe bietul bărbier al regelui Midas. Știam că dumneavoastră sunteți o trestie care nu se i șoptească vântului taina mea, domnule doctor Naiculescu. Nini, nini, ni. povestea mea cu tine, povestea mea pavele soneria țărăi slab și scurt dacă ar fi auzit trâmbița judecății de apoi, Sânziana Hangan n-ar fi sărit mai rău decât la sunetul acela timid și nehotărât. Porni din baie ștergându-și mâinile dun prosop ajunse în fața ușii de intrare și, contrar obiceiului, deschise fără să privească prin vizetă. Deschise ușa larg la perete, semn de caracter leal, de om generos și netămător de nimic. Așa diagnostica doctorul Daniel Șerban acest fel de a deschide ușa. În fața Sânzienei stătea un bărbat în alt șaten într-un costum maroniu, în carouri, cu o valijoară burduf și cu un trenci blomarin într-o mână, cu un buchet de garoafe învelit în celofan în cealaltă mână. Sânziana se uita la el și dacă ar fi putut să pună un diagnostic stării ei, ar fi spus cum spunea maică-sa. Uneori ai momente când parcă parcăția Dumnezeu mințile. Îi bătea inima atât de tare că îi simțea pulsațiile în cerul gurii. sau făcuse o sincopă. Își trecu o mână prin fața ochilor ca spre a să rămână. Sună în fine glasul bărbatului șaten, aducându-i pe amândoi la realitate. Bună seara, pavele! Hai, intră!" Credeam că... Mai uitat!" zise în timp ce își punea valiza și trenciul pe lădița de pantofea cuierului din vestibul. O clipă ezitase asupra persoanei la care să folosească verbul. Îi întinse florile. Cred că trebuia să le scot hârtia, nu-i așa?" o întrebă el privind-o și zâmbind. Sunt subtilități de astea care mie îmi scapă." Zi de treabă. Să mergem în casă. Nu deranjez pe nimeni? Cred că cel puțin o oră de aici încolo nu o să se arate nimeni. Pavel Vlas se așeza în berjera din sufragerie pe care i-o arătase Sânziana cu mâna. Tocmai când Sânziana se pregătea să-și tragă un scaun și să se așeze și ea, sună telefonul. Iartă-mă o clipă. E la fel de frumoasă și n-a îmbătrânit deloc, dar ceva i s-a schimbat în privire. S-a adâncit, s-a întunecat. Da, Miriam, îi spun sigur. Trebuie să se întoarcă. Nu te super că nu stau de vorbă, dar am o vizită. La revedere! Sânziana se așeză pe scaun, privindu-și grijuliu fusta. Pavel Vlas o privea implorând o în gând să spună un cuvânt, dar Sânziana, neavând deloc aptitudini mondene, nu se pricepea să azvârle un cuvânt anodin, cu care să pună capăt unui moment greu de trecut, cu dinții încleștați și, tremurând ca de friguri, se uita la el și tăcea. Credeam că mai uitat, sună, în sfârșit, glasul lui Pavel, stins de parcă venea de cine știe unde. S-ar fi putut, au trecut 5 ani. În august s-au împlinit 5 ani, continuă el cu o voce un pic mai sigură, închizând ochii. S-ar fi putut, Pavele, ce nu se poate în lumea asta? S-ar fi putut, dar nu te-am uitat. Eu nu uit nimic, Cătodată mi-e frică să nu mor de atâta memorie. Nu uit nimic și pe nimeni, iar cine a însemnat ceva în viața mea, un ceas măcar, nu are nicio șansă să-l uit. Ultimele cuvintele spuse cu intenția de a îndulcinițel tonul amar și patetic cu care rostise restul frazei. Să-i spun dintr-o suflare ce am de spus, că doar n-o să stăm de povești până plec la gară. Sunt Iana, cred că ești tare mirată că te-am căutat. Acum cinci ani m-ai rugat să nu te mai caut. Ți-am făgăduit și m-am ținut de vorbă și n-aș fi venit niciodată să te tulbur dacă, dacă, dacă n-aș avea o bănuială. Se opri, dar de data asta sunt Ziana, care nu mai avea pic de sânge în obraz, nu-l mai ajută. De ce nu spui nimic? Știi bine la ce mă refer, fica ta cea mică, Ana, e copilul meu. Că asta vară la mare, la marea care mi-a fost atât de dragă acum cinci ani, că asta vară fetița Ana se juca în nisip cu băieții mei, știi asta. Lumei mică sunt Ziana. Când m-am uitat bine la Maria, la fica ta cea mare, mi s-a părut că mai văzusem cândva fetița asta. M-am întrebat atunci de ce te făceai că nu mă vezi. Pe urmă, mi-am dat eu seama. Cum te cheamă pe tine copilă? Ana Hangan. Și-am patru ani. Pe cea mare, Bujor. Pe cea mică, Hangan. Ca pe tine. Una era dintr-o căsătorie, alta din altă căsătorie. Le creștea un domn hangan care credea că una ea a lui. Nu le creștea niciun domn hangan. A existat un singur domn hangan și acela a murit în 42 pe front. Frumoase gânduri ți-ai făcut despre mine. Pavel se duse în fața sânzienei și o luă de mână. Te rog, nu te supăra. Sânziana se uită în ochii lui albaștri și văzu atâta căință și atâta amărăciune că simți cum i se urcă un nod în gât și o de plânsul. Doamne, doamne, ce avea toți oamenii cu mine de nu mă lasă odată să trăiesc în pace? Murea de rușine să plângă în fața cuiva. Își duse amândouă mâinile la ochi, apoi cu capul în pământ plecă din cameră. se întoarse e drept ca spălată pe față, dar cu ploapele de sus umflate, de parcă le-ar fi injectat de curând ceva sub pielea transparentă albăstrie. Doamne Dumnezeule, martor îmi ești că nici cu gândul n-am gândit s-o supăr. Iartă-mă, Pavele, dar pe fiecare din noi ne ajunge câteodată, nu știu ce ne ajunge, dar ne ajunge. E câte o zi când vine totul peste tine ca un tăvăluc. Te rog să mă ierți, n-aș vrea să te simți prost în casa mea. La urma urmei, tot așa aș fi gândit și eu ca și tine. Te rog să mă ierți, toată viața m-am stăpânit, mi-am înghițit lacrimile și numai Dumnezeu știe de câte ori, dar sunt zile când nu mai pot. Atunci intru în baie și plâng sau plec pe stradă. Acum însă, și iar o pot plânsul și iar se ridică să plece Pavel, îi se hotărât în cale și o apucă de amândouă mâinile. O lua apoi de bărbie și încercă să se uite în ochii ei, dar Sânziana întoarse capul ca să nu-i observe el lacrimile. Așa ne-am cunoscut, așa ne revedem. Pavel scoase din buzunarul de la piept o batistă albă și -i șterse ochii. Toată viața mi-am stăpânit și mi-am înghițit lacrimile și nu mai Dumnezeu știe de câte ori. Cuvintele astea îl lisiseră, cum îi izbiseră lacrimile ei atunci pe plajă. Ce-o fi fost viața femeii ăsteia înainte? Înaintea verii de atunci și pe urmă? Dacă fetița e copil din flori, cum am auzit, câte umilințe o fiind durat în ăștia cinci ani, câte lacrimi o fiind ghițit. Femeie necăjită pe care am iubit-o ca pe nimeni în lumea asta pe care o iubesc și am să o iubesc mână o strângea la piept, cu cealaltă o mângâia pe cap. Sânziana a plângea. Dacă ar fi întrebat-o cineva de ce, n-ar fi știut să spună. Așa îi se întâmpla ori de câte ori o apuca plânsul. Nu știa să spună de ce, fiindcă ea nu plângea niciodată pentru un motiv anume. Trecuse peste alte motive, peste multe și grele, și nu-i picase o lacrimă. Și deodată, când justificarea imediată, cauza, lipsea, dintre evenimentele recente, o apuca un plâns de parcă se sfârșea lumea. Plânsul ei era, de fapt, ca pentru mulți alții, un prag al acumulării, o stare cantitativă care ducea la o altă calitate. Erau momentele când, într-un sinopsis, al amărăciunii își vedea etalată toată viața. Nu ura atunci pe nimeni, nu se compara cu nimeni, nu se considera nenorocită, nu acuza soarta, dar simțea nevoia să dea ceva afară din sufletul ei, ceva ce nu mai încăpea era ca un fel de a face ordine și curățenie în sinea ei. Nu jura nimic, nu lua nicio hotărâre, nu se înverșuna împotriva nimănui și a nimic. Dacă o răzbătea în cursul zilei, se apuca frenetic de treabă, de treburi grele și obositoare. Dacă se întâmpla seara, ieșea să se plimbe nițel singură, se întorcea acasă și se băga imediat în pat. Norocul ei că de când se despărțise de Alexandru, nimeni nu o întreba de ce. Alexandru, principalul furnizor al motivelor ei de plâns, nu o întreba nici el prea des, o întreba ce? Iar ți s-au înnecat corăbile? Doar când grosolonia pe care o comisese față de ea sau față de alții nu îi se părea atât de flagrantă și deci în stare să o indispună. La fel și acum. De ce plângea? Ce plângea? Lăs de marmeladă de 5 lei îi se îngrămădeau ca un munte în fața ochilor. Bătăi amenințătoare în ușa din amzei îi răsunau în urechi bătăile celor care tot încercau să le dea afară din casă pe ea și pe maicăsa, prin 50. Grămezi de lemne îi se înfățișau așezate în fața unei scări melc, grămezi pe care le cărase cu mai sa în mansarda lor din cercului. Mașina de scris a îi în urechi. Se vedea mereu în pat acoperită cu plapuma și cu pledul ca să nu înghețe pe zile când auzeau tabla acoperișului, trosnind de atâta frig, se simțea asudând în zilele de vară, soarele încingând cotețul acela aerian ca pe un cuptor metalic și deodată vedea o crenguță de brad prinsă cu o aplică în perete, cu câteva globuri în ea, iar ele două ținându-se de mână și cântând în fața crenguței. O brad frumos și o oh, ce veste minunată și iar marmeladă, ele două cu taica și cu maica adunând spice de pe arie că nu le mai rămăsese nimic de la cotă ele două călcând în picioare pământ amestecat cu pleavă și cu ceva paie ca să facă niște chirpici, din care să-și ridice îi bătrân o odăiță și o bucătărie când îi duseseră în bărăgan. Ele două stând și păzind o pe surica Juster, tanti surica, mătușa profesorului Kustein, pândind o pe biata paralitică să moară ca să rămână singure în garsoniera în care bătrâna, știind că moare, le luase în spațiu. Murise, binecuvântându-le, că o până în ultima clipă. Sărmana bătrână. Plosca, iar plosca, plosca sau, dacă nu, să rămână, cine știe, până când în mansarda din cercului. Plosca, plosca! Și iar munți de lăs cu marmeladă de 5 lei și gura care îi lăsa apă de câte ori vedea un sandwich cu șuncă la școală de câte ori mergea pe stradă și simțea miros de friptură din câte o casă. Și iară ele, două îmbrăcate cu ce aveau mai bun, dar ce aveau mai bun cu porția de lemne arsă pe o săptămână ca să le fie cald măcar într-o zi de sărbătoare, cântând în fața crenguței de brad, lipită de perete, coaplică, ele două luându-se de mână și cântând o brad frumos și o ce veste minunată. În plânsul ei, crenguța de brad aducea o răceală și o liniște. Gândurile i se adunau toate în jurul martorului, care nu mai era, al martorului căruia nu-i mai putea spune, îți aduce aminte atunci, știi când... Acest moment de concentrare a gândurilor era și cel al durerii maxime, în acel lamenta monoton în care e vedea adunate la un loc toate adversitățile vieții, ca pe niște grămezi de pietroaie care stăteau să-i cadă în cap, adversități materiale umilitoare, dar materiale, apărea acea spiritualizare a durerii, imaginea mamei ei, apăreau un zâmbet și o privire de o înaltă resemnare, zâmbetul și privirea care o crotiseră până cu doi ani în urmă. Deodată, munții de lăzi de marmeladă, grămezile de lemne în fața scării melc, se prăbușau ca un castel din cărți de joc, un castel care se estompa până se ștergea cu totul în fața unei dureri atât de mari, de profunde, care nu se mâna cu nimic. Îi venea să calce în picioare toate amintirile, fiindcă niciuna nu merita să stea alături de durerea aceea unică. Imaginea mamei ei în fustă neagră, în bluza de bumbac, toarsă, vopsită, împletită de mâna ei, imaginea aceea pe care o ținea de mână și cu care, când o frumos și o ce veste minunată. O făcea să geamă odată înfundat și apoi, ca la un sfârșit de lume, când totul e pierdut, când sufletul e cuprins de răceala supremei liniști, Sânziana înceta să plângă. Sufletul ei răcit și golit, ușor ca un fulg, era din nou eliberat pentru un timp. Amărăciunile, durerile care treceau peste maluri, se revărsaseră, se duseseră într-o groapă comună a durerii universale, lăsându-i în suflet spațiu pentru noi dureri și pentru noi amărăciuni. Pentru Sânziana, plânsul era o terapeutică. Lacrimile, o toxină a sufletului care trebuia evacuată. Sechelele, din suflet o hartă cu dureri, cu iubiri cu frânturi de amintiri și cu amintiri frânte. Sechelele, de multe ori nu mai sunt o ci doar martori ai unor stări trecute. Simple marginalii ale unor ipostaze. Uneori te uiți prin ele ca printr-o sticlă. Alteori consemnează șubrezenii pe care le ducem cu noi o viață. Am vrea să le uităm dar ele dor. Dragostea mea pentru pavel, scurtă, un fulger ucisă. Cu premeditare. Nu-l mai iubesc. L-am iubit tot timpul. Îl iubesc în clipa asta. Nu-l mai doresc. Mângâierile lui sunt caste, iar eu nu mai tresar la ele. Suntem un cristal care nu mai vibrează. sunt Sânziană. Sânziană, mare păcat ți-ai făcut. Cu tine, cu mine, cu copila noastră cât de frumos sună glasul oamenilor când spun ceva adevărat, când smulg ceva din ei și îl întind altora ca pe o ofrandă. Ține, ia, acesta e sufletul meu, glasul lui Pavel Vlas, scăzut, că abia de la auziseră cuprindea în inflexiunile lui, fără înălțimi spectaculoase, asemenea munților de unde își avea el o bârșia, toată amărăciunea pe care o simte un suflet de om în fața unui dezastru. Nici urmă de învinuire în glasul acela de țăran, ci numai constatare. Ce-ai fi vrut să facă? Îl întrebă ziana cu glas plin de resemnare. Să-mi fi spus că nu mi-ai spus nimic despre viața ta, nici asta n-a fost bine. Era însă un lucru care te privea. Eu ți-am întins viața mea ca pe un colac, pe un ștergar. Tu nu mi-ai spus o vorbă despre tine și n-am stăruit să-mi spui că mi-am zis că ți-o fi greu să te iubești cu un bărbat și să spui că ești femeie măritată. Cum să te fii scodit? Dacă aș fi întrebat în dreapta și în stânga, aș fi aflat că doar gura lumii știi și tu, ziană. Dar eu am gândit că de ce să umbli să afli despre un om ce nu vrea el să-ți spună. Că doar n-om fi la poliție, fiecare cu tainele lui. Un copil însă, acela nu-i numai al unui om. Doi oameni l-au făcut, doi oameni trebuie să știe de el. Al amândorul Raie. Dacă te-aș fi întrebat atunci dacă ți-aș fi cerut voie să fac acest copil, ce ai fi zis? Aș fi zis să-l faci, pentru că viața e mai presus de noi. Mi-aș fi zis copilul ăsta trebuie să se nască dacă o femeie vrea să-l nască." Urmă un moment de tăcere. Spune drept." Îi se adresă Pavel Sânzienei, depărtându-se un pic în timp ce o privea. Chiar ai vrut să ai copilul ăsta?" sau pentru că întâmplarea a făcut ce ar fi spus ea, lucrurile n-aveau cum să se mai schimbe, dar fiindcă nu voia și de aceea nici nu știa să mintă, Sânziana se gândi să-i spună adevărul. A fost o întâmplare întâmplarea că acest copil s-a lipit de mine. Noi toți suntem niște roade ale întâmplării. Cu un minimum de precauție, întâmplarea putea fi evitată. Cu un minimum de efort, această întâmplare putea să nu capete nicio finalitate. Vorbim ca între medici, nu? M-am iubit cu tine, Pavele, în prima seară ca să fac ceva împotriva morții, cum bine ai zis tu atunci. Apoi m-am iubit cu tine fiindcă te iubeam. Îmi părea rău să am un singur copil. Mi-ar fi plăcut să mai am un copil dintr-o căsătorie, bineînțeles, ca tot omul. Eram divorțată de peste doi ani și nimeni nu mă ceruse în căsătorie și nici până astăzi nu m-a cerut nimeni care să-mi fie pe plac. Aș fi putut să aștept până la ziua de apoi un tată legitim pentru un copil pe care grozava aș fi vrut să-l am. Te-am întâlnit pe tine și te-am iubit. Dacă nu faci un copil cu un om pe care îl iubești, atunci cu cine să-l faci? Și la ce vârstă să-l faci ca să mai ai și timp să-l crești? Nu mai făceam și nici nu-mi fac vreo iluzie cu privire la ceea ce numește lumea refacerea vieții. E greu să fii femeie singură și să crești doi copii, recunosc. E chiar foarte greu. Deși respiră odată adânc, ca pentru o lungă expunere, sânziana se opri brusc, îi spusese esențialul. De ce nu mi-ai spus? Cum ai putut să nu-mi spui o întrebă el de data asta pe un ton de învinuire? Să-ți fi spus? Era foarte ușor. Greu a fost să nu-ți spun. Erai un copil orfan ca și mine. Eram patru copii orfani crescuți de o obiată femeie singură. Numai tu știai cum făcusești liceul. Muncisești doi ani în mină ca să repari casa părintească și ca să lași doi-trei bănuți mamei și surorilor tale ca să te poți duce cu inima ușoară la facultate. Cărai sticle de lapte dimineața în timpul facultății tot ca să le trimiți lor ceva. Mai aveai un an și terminai în sfârșit facultatea. Aveai trei surori care trebuiau să-și facă un rost în lume. Tu erai capul familiei familiei, nădejdea a patru suflete. Cum aș fi putut să vin eu și să le spun ăstor patru suflete? Poftiți, v-am adus un plocon, pe mine, pe fata mea dintr-o căsătorie și un copil, de care fiul dumneavoastră, maicuța și fratele vostru, fetelor, nu știe nimic de care nu e bietul om vinovat cu nimic. Cu mâna pe inimă și judecând cinstit, puteam eu să fac așa ceva? Nu mă întrerupe, Îl oprit înziana cu un gest pe Pavel, care deschisese gura să spună ceva. Care mamă se bucură să-și vadă băiatul un cu o femeie despărțită și cu un copil după ea? Eu nu m-aș bucura să-mi văd copilul purtând o haină cârpită când își poate lua o haină nepurtată. Greșele am făcut destule în viață, dar lucruri murdare, lucruri pe care să mi le reproșez, nu. Mie nu mi-era teamă că tu sau mama ta avea să mă respingeți, ci dimpotrivă, știam însă că aș fi am făcut un lucru pe care nu trebuia să-l fac. Și crezi că să-i ascunzi unui om care are un copil, asta-i ceva de făcut? Adică eu niciodată n-aș fi aflat de copilul ăsta al meu dacă lumea n-ar fi fost atât de mică? Tu nu mi-ai fi spus niciodată. Niciodată. Sânziană, nimeni pe lumea asta nu știe că Ana e copilul meu? Știe cineva. Știe doar povestea fără niciun nume. Acel cineva s-a omorât acum un an. Mâine merg la parastasul lui. Și omul acela ierte-l Dumnezeu ce zicea. Poate n-ai să crezi, dar zicea că am dreptate. Dar mama ta...